Aquí no hi ha... ningú. Estic sol, completament. als embolics de l'Edward. Sector 380. Seret, amb petits ruixats esporàdics de meteorits. Possibilitat de precipitació, 20%. Sector 390. Ennubulat, possibilitat de precipitació, 10%. Eh, ho he aconseguit! Per fi he trobat el codi d'accés del bivop! <laughs> eh? ah! Possibilitat de precipitació 90%. Què? Benvinguts, doncs, a Temes d'Actualitat. Avui parlarem dels misteriosos dibuixos que han aparegut recentment a l'antic desert de Sud-amèrica Per parlar d'aquest tema hem convidat un conegut científic, el doctor Yuri Keller. Bon dia a tots els espectadors. Segons vostè, doctor, què signifiquen exactament aquests dibuixos? Doncs bé, personalment he arribat a aquesta simple conclusió. Són un missatge que ha deixat algú. Algú? Qui, exactament? No, no em deu voler dir que... Efectivament, uns extraterrestres, qui, si no. Segons tenim entès, els han dibuixat amb un raig làser. Un portaveu del Departament de Policia ha declarat que investiguen un pirata informàtic que s'hauria introduït a l'ordinador central del satèl·lit, esquivant tots els codis d'accés. Fins i tot han ofert una recompensa de 8 milions d'orons a qui entregui aquest pirata. Cregui'm, una recompensa tan generosa només és una maniobra política per despistar l'opinió popològica. Potser sí que els han gravat amb un reig láser, però jo mantinc que la persona que hem tenint vingut l'ordinador ho ha fet obeint les ordres dels extraterrestres. El govern només ho vol abegar, això. Així, doncs, segons que vostè es tracta d'un missatge. Exacte, una vegada per totes resultarà el misteri. Aquesta vegada us deixo via lliure. Pretens deixar-me sol amb ella? Quin problema hi ha? La feia es mor de ganes d'entrar en acció. No suporto gens rebre ordres d'una dona. Doncs dóna-les-hi a ella. Bé, això encara m'agrada menys. deixa estar si no vol. Així ens tocaran més milions per cap. I jo necessito molt els diners. Això no suporto. M'has decebut. Mira que tení por d'un pirata informàtic. No em fa pas cap por. Res que no els puc suportar. Els manetes de la xarxa acostumen a ser uns paios esprimatxats amb ulleres, uns personatges de ment retorçada i peus podents. Reconec que no és un repte especialment atractiu. Per curiositat, tens alguna cosa en contra dels paios amb ulleres? Deu ser per algun trauma infantil que tens des que eres petita. Caram, que potser insinues que sóc més gran que tu? Costa de dir amb tantes operacions d'estètica. Ai! Ah, sí? Així que no em mires només els ulls, eh? És aquesta la impressió que et dono? Com ho has endevinat? Ah, quin parell? Ah. Vinga, mou al cul. I quan torneu, porteu-me algun record. De la Terra, perquè no val la pena. I ara passem ràpidament al tema dels antics dibuixos que han tornat a aparèixer en un altiplà d'Amèrica del Sud. L'única novetat sobre el cas és la pèrdua del codi d'accés del satèl·lit, un fet que complica encara més la investigació. Tenim amb nosaltres el doctor Amijat. Vostè creu que hi ha una relació entre la Terra i el pirata? Per descomptat, poc després de l'accident del port diferencial de fa 5 anys, la caiguda d'un fragment lunar va provocar uns canvis atmosfèrics dràstrics que van obligar els terrícoles a amagar-se en grans complexos subterranis. La xarxa espacial, gestionada per ordinador, es va convertir en un instrument de comunicació important amb el resta d'habitants de l'univers. Creu que és per això que la xarxa s'ha convertit en un fèrtil viver de pirates informàtics? Oh uh -huh. Eduard Radical! Policia! entrega Hola! Es pot saber què fas! Vigila! Verificació activada. Control remot activat. Oh! La nostra patrulla! Però si no hi ha ningú a bord! He perdut una nau. <ríe> oh. Queda clar? El pirata s'ha introduït el satèl·lit en aquest punt de l'òrbita. És l'única zona des d'on s'hi pot accedir. Mira, jo m'ocuparé de buscar una antena que meti en aquesta banda fotònica. Jo, mentrestant, aniré a recollir una mica d'informació. Viva, caçador de recompenses que busca l'autor dels dibuixos. Visca! Vinga satèl·lit de pacotilla. on has amagat el codi d'accés. Ja està. Per començar troba'm l'antena dient, si plau. macabús que busques és un tiu sonat que es diuet. Fa més de dos metres d'alçada i diuen que de jove era molt bon jugador de bàsquet. L'Eduard Radical, és clar que el correcte, és un pirata d'allò més excèntric. Vam anar junts a l'escola. No, no, i el pirata que busques és un mocós, un nano que no para de fer tremeliadures com tots els nens. Miri, jove, a mi les xafarderies no m'agraden, sap? Però una veïna meva m'ha assegurat que és dels que Per nosaltres, els nens, només hi ha un pirata informàtic LED. L'extraterrestre, és clar. Ah. Perdoni, senyor. Eh? A canvi de la me'n podria comprar un? Això groc d'aquí? Que no sap què són els pollets. Són un producte típic de la Terra. Vinga, ensenya'm els números. Vinga, Codi Bufó, troba'm ja l'accés. és això? Quina cosa més estranya. Les dades no s'envien directament a la Terra. És una connexió entre satèl·lits. No conec ningú capaç d'infiltrar-se d'aquesta manera. Aquí no hi ha ningú. Estic sol completament. Eh? Què? Sen tu veus? Qui pot ser. Què passa? Ah? ¿Eh? No t'he sentit bé. Repeteixo, què has dit. Aquí no hi ha ningú. Estic sol completament. Soóc l'Eduard. Un terrícola que navega per la xarxa espacial. Un terrícola? Sí, això mateix. I tu qui ets, com carai et dius? Sóc el programa de control instal·lat al satèl·lit artificial T-135. No et puc dir programa de control no sé què. T'he de buscar un diminutiu. Un sobrenom. Um... Sí, exacte, ja el tinc. Com que ets un ordinador, et diré Ordi. Eh? Ordi, m'agrada. Perdona. A mi em diuen Eddy. El meu nom sencer és Edward Von Howe Paperucci-Biruski, però faig servir el diminutiu. Molt de gust! És un tresor de la Terra. I és comestible? De vegades no sé si creure't de debò. Jo, al contrari que tu, he aprofitat el temps i he trobat una pila de dades. La pista ens porta a un desconegut pirata informàtic, un tal Edward Radical. No te'n deuen haver parlat gaire, d'un desconegut. Al contrari, en sé moltes coses. Doncs sí, que és comestible. Quina mena de paio és? Uh -huh. Un armari de 2 metres d'alçada, exjugador de bàsquet. Fins i tot circula el rumor que podria ser un llonàtic extraterrestre. Per què hi has fet tots aquests gargots a la Terra? Fa molt de temps, abans de l'accident diferencial, la Terra era boblada per milers de milions de persones. Era un planeta d'un blau esplèndid. En aquella època, a la superfície del planeta, hi havia molts dibuixos d'aquesta mena i jo els podia contemplar des d'aquí dalt. Fa poc els vaig trobar els meus bancs de memòria i he volgut ressuscitar el planeta encara que només fos aquests dibuixos. Ah! Vols dir que antigament ja hi havia gargots com aquests a la Terra? Sí. Els he reproduït amb un marge d'error del 2%. Ordi, sabies que dibuixes molt bé? Per què no m'ho deixes provar a mi? Què? Què passa ara? Tranquil, és l'escàner de la policia que provoca interferències. Uh... Ei! Ordi, contesta! Sembla que la policia també busca l'Edward Radical. Us he enxampat. Passadors de recompenses. Però què és això? Viva! Eh? <tots> Pel que fa al satèl·lit Jacko, l'autèntic culpable no és cap pirata. Des de quan ens han convertit en un canal interactiu? No facis broma, això és un atac pirata de debò. Qui és aquest de la pantalla? Ara us envio les dades de l'ordi, entesos? Ah. Ei, hey, un moment, qui és aquest tal l'ordi? Un amic de l'Ed. Ah, bé, aleshores, coneixes l'Edi? És ah. clar, perquè l'Edi és l'Ed. Ah? Prou xerrameca. A veure, qui és el culpable d'això? Mm, doncs la veritat és que us ho podria dir, però... A canvi m'heu de fer un petit favor. Un favor? Està bé. Després la mainadera et cantarà una cançó. Però ara digue'ns qui és. Ara ho entenc. El satèl·lit desmantellat alt ha fet els dibuixos per iniciativa pròpia. Què? Ell tot sol? Des que va ser catalogat com a satèl·lit meteorològic, va deixar d'aparèixer els llistats oficials. Vols dir que la nostra presa és un tros de metall? Com que és del tot impossible fer servir el codi d'accés de l'ORDI, haureu d'anar directament al satèl·lit. I quan hi siguem, què hem de fer? Eliminar l'antena que el manté en contacte amb la resta de satèl·lits. Així tindreu accés directe al satèl·lit i l'ORDI es desactivarà. Però vigileu, mentre porteu a terme l'operació, no podeu fer servir ni armes ni l'ordinador de volt. Oh, què? Tot això ho hem de fer manualment? Sí, perquè si la resta de satèl·lits que hi ha en contacte amb l'Ordi se n'adonen, entraran automàticament en acció i us atacaran. No és tan complicat, oi? No es tracta que sigui complicat o no. És impossible. Diguem que és com jugar a beisbol, sense bat. Spike, com vas? Ja saps que mi aquestes coses m'encanten. Ei, espera't un moment. Per què ens has avisat a nosaltres? Perquè us conec molt bé. La setmana passada a Mart vau deixar escapar el millor i mig de recompensa per l'Agis i abans va ser en Piotoro, que la policia va capturar davant vostra mateix. Oh, Diga'm una cosa, de veritat ets el gran pirata Edward Radical? clar. sóc famós, oi? Connecció directa amb el DC. Si has de disparar, prescindeix de l'ordinador. Entesos? Som-hi. I no facis servir els míssils, si pots. Són molt cars. Rebut. Objectiu a zero graus. D'aquí uns segons apagaré l'ordinador. Ara mateix, les teves possibilitats... Són amb una i amb un Per cert, Ed, Estàs segur que pots demostrar que el responsable de tot això no és un pirata, sinó que és obra del mateix satèl·lit? És clar, t'ho asseguro. Però abans de parlar de proves, accepta la meva petició i et prometo que et donaré la recompensa. Ah! Fet i fet, no ets tan mal noi com sembla. Així que és aquest. que s'acosta algú. I doncs, Spike? L'has tocat? No, he fallat. El satèl·lic que tenia al davant ha fet descoig. No tenim cap més remei que eliminar-los. Què? O a ells o nosaltres. Un FM? Tens res en contra dels míssils barats? <ríe> ah, ah, ah. Ens abatran abans d'arribar. Eh? Escolta, us heu de... A menys de 20 metres. Així la resta de satèl·lits no us podran pas atacar. Entesos, però. La fei pot fer desqué? Per què? Compta! Això és! Papa! Ah, ah. Vinga, Spike, no t'entretinguis més! És tot teu! Hordi! Hordi, em sents? Hola, Eddy, ets tu. Ens tornem a trobar. Han ofert una recompensa per tu. Una recompensa? Sí, però ara deixa'm fer una petita còpia de l'Hordi i ja veuràs que va tot com una seda. Què vols dir? A Lordy no li agrada estar sol, oi? Si vens aquí, faràs una pila d'amics nous. Amics. clar! Au, vinga, vine. Cúpia. Ah... Uh! Uh! Finalment, el cas dels dibuixos misteriosos s'ha resolt d'una manera una mica estranya. Ha resultat que n'és responsable el programa operatiu d'un satèl·lit espia llançat a l'espai abans de la destrucció de la Terra. Segons la documentació relativa a aquest període, sembla que fins i tot sense rebre ordres directes de la Terra era capaç d'actuar espontàniament i precisament això li ha permès. Si hem de fer cas del comportament ambigu de la policia, estic convençut que sabien qui era el culpable des del principi. Però per què un satèl·lit havia de començar a fer gargots amb el làser en una antiga planura de la Terra? Què vols? La soledat és mala consellera per tothom. Ei, els del Bibop! Vinga, què espereu? Veniu, animeu-vos! Heu de complir la vostra promesa! De pressa, fotem el camp d'aquí! I aquest que coi se'n petolla sobre una promesa? Les promeses són coses de polítics o enamorats. Marxem d'una vegada, sí o no? Vinga, engega! No em deuen abandonar després d'allò. I... Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! I ara què hi passa? Per què tornes enrere? Es pot saber que li has promès? d'al altre món, només que podria ser un tripulant més del Vivab. Big Shot, el noticiari dels caçadors de recompenses. Hola, amics. Com esteu, caçadors de recompenses? Ja heu tots ha arribat l'hora del Big Shot. La notícia bomba del dia. Has assabentat de la captura del satèl·lit dibuixant? Sí, la Terra havia ofert una suculenta recompensa. Doncs fa pocs minuts la policia terrícola ha més un comunicat. Escoltem-lo. Segons la clàusula B14, la recompensa només es farà efectiva quan el fugitiu sigui un ésser viu. El Departament de Policia considera que un programa informàtic no entra en aquesta categoria. La presumpció de vida autòmata no està reconeguda. I això què carai vol dir? M'ho pots traduir? És molt senzill. No es pot oferir una recompensa per una cosa que no és senzill. Oh! Llàstima, noi. s'has fumat la recompensa. Ai. Saps què, Jet? No és veritat que hi hagi dues coses al món que no suporti. Ah, no? N'hi ha tres. <laughs> els nens, els gossos i les ties aprofitades. Oh. No se t'ha res més per dir? T'adones que les tinc totes tres a bord? M'encanten els pollets. Mira, no és el moment. Hem perdut la recompensa. Caram, resulta que ets una nena. Ja vaig dir jo que els records de la Terra no valien res. Fins una altra, cowboy de l'espai. Aishite tatou だけ君にはあまりにも時はすぎてしまったまだ心の底を冷やせぬまま風が 逃げた女には迷連はないが心に刺さる小さな棘時の流れに身を任せ 1人 生きては来たけれど寄せては返す波の根に心惹かれる渡り鳥次回ガニ目で補上 Z ブラック心を込めて歌い上げます。